פרק י"ז: ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזקה באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו, ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו, מיגת, גובהו שש וזארת, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, וחץ חניתו כמנור אורגים, ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל, ונושא הצינע הולך לפניו. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, ויאמר להם,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 אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלשתי האלה, ויחטו ויראו מאוד. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול, זקן בא ואנשים. וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה. ושם שלושת בניו, אשר הלכו במלחמה, אליעב הבכור, ומשנהו אבינדב, והשלישי שמע. ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים, הלכו אחרי שאול. ודוד הולך ושב מעל שאול לרעוט את צאן אבי בית לחם. ויגש הפלשתי השכם והערב, ויתייצב ארבעים יום. ויאמר ישי לדוד בנו, קח לאחיך אפת הקלעי הזה, ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. ושאול והמה וכל איש ישראל, בעמק האלה נלחמים עם פלשתים. וישכם דוד בבוקר, וייטוש את הצאן על שומר, וייסע וילך כאשר ציווהו ישי ויבוא המעגלה והחיל היוצא אל המערכה והרעו במלחמה. ותערוך ישראל ופלשתים מערכה לקראת מערכה. וייטוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים וירוץ המערכה ויבוא וישאל לאחיו לשלום. והוא, והוא מדבר, מדבר, מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה גוליית הפלשתי שמו, מגת ממערכות פלשתים, וידבר כדברים האלה וישמע דוד. וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, הר ראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה. והיה האיש אשר יקנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלשתי הערל הזה כי חרף מערכות אלוהים חיים? ויאמר לו העם כדבר הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יכנו. וישמע אל אחי, אחיו הגדול בדברו אל האנשים וייחר אף אליעב ודוד, ויאמר למה זה ירדת, ועל מי נטשת מעט הצאן, ההנה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. ויאמר דוד, מה עשיתי עתה? הלא דבר הוא. וייסוב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישיבוהו העם דבר כדבר הראשון. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, וייקחהו. ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך, ונלחם עם הפלשתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלשתי הזה, להילחם עמו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול, רועה היה עבדך לאביו בצאן, ובא הארי ואת הדוב, ונשא שם מהעדר. ויצאתי אחריו, והיכתיב, והצלתי מפיו, ויקום עלי, והחזקתי בזקנו, והכיתיו והמיתיו. גם את הארי, גם הדוב, היכה עבדיך, והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלשתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לך, ואדוני יהיה עמך. וילבש שאול את דוד מדב, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון. ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת כי לא ניסה, ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי, ויסירם דוד מעליו. וייקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, ויישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובי ילקוט וקלעו וידו, וייגש אל הפלשתי. וילך הפלשתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו. ויבט הפלשתי, ויראה את דוד, ויבזהו, כי היה נער. ואדמוני אם יפה מראה. ויאמר הפלשתי אל דוד, החלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלשתי את דוד באלוהיו. ויאמר הפלשתי אל דוד, לך אל אליי, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלשתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והכיתיך, והסיר אותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. והיה כי קם הפלשתי וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד, וירוץ המערכה לקראת הפלשתים. וישלח דוד את ידו אל הכלא, ויקח משם אבן, ויקלע, וייח את הפלשתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלשתי בקלע ובאבן, ויח את הפלשתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירוץ דוד ויעמוד אל הפלשתי, ויקח את חרבו, וישלפה מתערה, וימוטטהו, ויכרות בה את ראשו, ויראו הפלשתים כי מת גיבורם, וינושו. ויקומו אנשי ישראל ויהודה, ויריעו, וירדפו את הפלשתים עד בואכה גיא, ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלשתים בדרך שעריים, ועד גד ועד עקרון, וישובו בני ישראל מדלוק אחרי פלשתים, ויישושו את מחניהם. וייקח דוד את ראש הפלשתי, ויביאהו ירושלים, ואת כליו שם באוהלו. וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלשתי, אמר אל אבנר שר הצבא: בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. ויאמר המלך, שאל אתה, בן מי זה העלם? וחשוף דוד מהכות את הפלשתי, וייקח אותו אבנר, ויביאהו לפני שאול, וראש הפלשתי בידו. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך, ישי בית הלחמי